Szilvás Gombócot hallottuk. Presser Gábor Padlás című műzik köszöntöm önöket, kedves hallgatóim. Igen régen találkoztunk, és örülök, hogy itt vagyok újra önökkel, akiket itt, egyedül ülve a stúdióban, illetve nem egészen egyedül, mert hangmérnök kollégám is itt van. Elképzelek a készülőékek másik oldalán. Eddig sem voltam egészen távol, hiszen január óta csak nem minden héten hallgattam a kollégákat, és rögzítettem az adásokat a Facebookra, a rádiós oldalunk számára. Jól esik, ha jelzik, hogy itt voltak, és ezt megtehetik a Radgers Magyar Rádió oldalon, a Facebookon. További elérhetőségeink, e-mail címünk magyaróra vagy pedig a helyi rádióadókon a 88.7 FM-en lehet fogni az adást. Az interneten a WRSU... Pont org kell beírni a keresőbe és ott megjelenik az élő közvetítés jele és a feljövő oldalakra addig kell klikkelgetni, amíg meg nem szólal a Radkes Radio WRSUFM New Brunswick. A műsorom nagyjából a régi vonalat követi kis átalakításokkal. A politika mentesség továbbra is jellemző. Nagy örömömre Harkó Gyöngyvér beiktatott egy gyermekműsort az ő programjába, és az ő műsorában ez a rész a műsor elején kapott helyet. Ezért én most, hogy a rádióhallgatnoknak ne kelljen külön megegyezni, mikor kinek a műsorában, hol vannak a gyerekeknek szóló részek, ezennel én is áthelyezem a gyerek sarkot a műsor elejére. Aztán lesz egy kis utóanyák napi kabaré. A mai természetes gyógymódokban a csalán különlegességéről lesz szó. A műsor végét pedig ezentúl a komoly zenekedvelőinek szeretném szentelni, elsősorban az operáknak. Többektől megegyész kaptam ezzel kapcsolatban, még pedig egybenhangzóan azt, hogy mégis csak ez a terület áll a legközelebb hozzám, és jó lenne ha megosztanék többet a szenvedélyemből a rádióhallgatókkal. Hát igen, ez igaz. Itt csak az a problémám, hogy itt a magyar rádióban magyar anyagot kellene találni és abból nincsen olyan rengeteg, amit zárt zene számként le tudnék adni, vagy legalább magyar vonatkozásonak kell lennie, magyar előadókkal, magyarul előadva, ha esetleg nem magyar a zene. Hát ezen szabályok között próbálok evicskélni, meglátom, mi ki belőle, erőle, és köszönöm a bizalmat mindenhez. Eleget beszéltem, jöjjön egy kis zene. Adjon Isten, a muzikás együtt egy zenél, Sebestjén Márta énekel. tájáról. Május 27-én Garfieldben a Magyar Klubban Magyar Gyereknap 2012 cimmel egésznapos mulatság lesz. 10-től este 8-ig. Gyermekprogramok, barbecue, sörked, pográcsozás, látogassuk meg minél többen. Június 2-án a New Brunswick-ban megrendezett magyar fesztiválon vettünk részt, délelőtt 11-től este 8-ig. Magyar kulturális programok, rendezvények gyerekeknek és felnőtteknek, magyar ételek. Az utcák csak úgy, mint korábbi fesztiválok alkalmával le lesznek zárva. Tehát még egyszer, június másodikán, 11 és este 8 között. És most kezdődik a gyereksorok, benne kettő zeneszám, közte egy mese. Az első, tavaszi dal. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kis rőzik el, hová, mi? 1, 2, 3, 4 kis rőzik el, hová, Elég, hogyha tudom én, tavasz elég utat hét. Egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy, de is tuszi, hová, egy, kettő, három, négy, de kis tuszi, hová, mi? 1, 2, 3, kis tusszik, hová mi? Cserdőbe, serétre, az év tavasz elébe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, Közül az Állatok Beszédet című mesét választottam, Szabolgyula meséli el nekünk. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon, még az óperenciás tengeren is túl, Volt egyszer egy szegény legény. Volt neki egy szamara, semmi egy van a világ, és őrözte a faluban a bírónak a bárányait. Hát, ahogy ott őrözte, őrözgette, egyszer elgondolkozott az ő sorsán, hogy ő milyen szegény, és nem egyformán van elrendelve, hogy mindenki egyforma gazdag legyen. Ahogy ott gondolkozik, hall valami kiabálást, sírást. Segítség, segítség! Megyen a hang irányába, egy gödörben egy sárga a kicsi kégyócska vergődik egy nagy tűzben. Segítsél rajtam, te szegény jóász legény, nem bánunk meg! A jóász legény benyújtotta a botját, s reáltek ergőzött a kicsi kégyócska, és kihúzta a tűzből. Azt mondja, most gyere utánam. tudd meg, az én apám a két kirája." királya. Csúszott. Ment előre a sárga a két kicsi kégyócska, és ment utána a juhász legény. Ott a szamára a bárányokat. Hát, hogy mennek, beérnek egy erdőbe. És egyszer egy lapos kő alatt a kicsi két gyócska eltűnt. Vissza kiabál. Tasíts követ, és gyere utána. Férre azt taszítja a legény ezt a lapos kőt. S Hát, lépcső van ott lefelé. Menjen lejjebb, lejjebb a föld alá, és egyszer egy gyönyörű ügyjém átrétre ér. Ez az én apám palotája. Na hát, őrség volt a kapuma. Két hatalmas kégyó. B csúszott a kicsi kégyócska, utána a utána legyél Mentek egyik terembe ki, a másikba be, Egyszer csak beértek a trónterembe. Ott olyan fényesség volt. Jévánból volt kirakva a köve, s ezüstből a fala. most nem tudom, miből a tetőn. Egy szépben ült a kégyó király. De az akkora volt, mint a kötőrút. Amikor parancsolni akart a szolgáltak, csak megmozdította a farkát, és csengtek a csengők, csengetjük. De a kicsi kégyócska elejbe futott, és odaugrott a nyakába. Édesapám, ne bántsz ezt a szegény juhászlegényt, megmentette az életemet. Na, te juhászlegény, megmentetted a fiam életét, és most válasz. Vaj megtanulsz az állatok nyelvén beszélni, vagy pedig kapsz egy tarisznya pénzt, gondolkozott a szegény legény. Egy tarisznya pénzes kellene, de ezen alkalom, hogy megtanuljon az állatok nyelvén beszélni, többet sose adódik. Így hát azt választotta. Gyere ide! Oda ment jókezel a legény csak egyet fújt a kígyó reál hiszen, és immár értettes, hogy mit beszélget a kégyó király a fiacskájával. Elbúcsúzott a szegény a kégyó királytól, és a fiacskájától, és elindult vissza azon az úton, amelyiken jött, ment azon a szép réten kifelé, megkapta a lépcsőket, feljött a másik országba, összeterelte a párányait, és leült gondol. Hogy egy nap alatt mennyi minden történt vele. Egyszer a fára rászállott két madárka, s beszélgettek, meg mi egymást is csináltak. Hallod-e? Hallod-e? Ha ez a juhászlegény legény tudna, hogy ennek a fának a tövében mi van, sok a szegénységet nem érne. Hallotta ezt a legényt, és megértette hamar hazahajtotta a bárányukat, számbatta a bírónak, s vette a baltáját, s kiment oda az erdőbe, amelyik fa alatt ült, és kivágt a gyökerestől. Ahogy ott a gyökerek közt kaparáz, kapott egy nagy tálpészt. Na hát, ennek megörvendett. Szevútt, hazavitte, és nem őrözte többet a bírónak a bárányait. Vett egy szép házat, földeket, egy lovat, és meg is házasodott. Azt éltek békessében. Ha már az állatoknál tartottunk, hallgassuk meg Halász Judittal az állatkerti útmutatót. Köszönöm szépen! Ittán következnek. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk itt az Egyesült Államokban, hogy két vasárnap is ünnepelhetjük az anyák napját. Az elsőt a Magyarországival egy időben, a másodikat pedig az itteni anyák napján. Most ezt én megtoldom egy utó anyáknapi kabaréval. Ezt azért is teszem, mert számomra így teljes a kép, hogy a gyönyörű szép verseink és anyáknapi költészetünk élvezése után, ahol bizony elég sok zsebkendő is elfogy meghatódottságunkban, emellett Kell sok nevetés is. Ennek a kabarétréfának, ami most következik, Varga Ferenc József a megalkotója. Mi magyarok mindig híresek voltunk arról, hogy méltóképpen tudunk ünnepelni, így van ez anyák napjával is. Nézzük, hol, hogyan emlékeztek meg az anyukákról. Hiradó, május első vasárnapja az édesanyáké. Az ország gyerekei így ünnepeltek. Ő, szia, felköszöntötted anyut? Aha, fújtam neki tíz lufit, ugyanabból a rágóból. És te, hogy köszöntötted fel? Kit? Édesanyádat! A tiadat. A kormány részéről a miniszterelnök tartott beszédet anyák napja tiszteletére. Kedves barátaim. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Polgárok, Katalin asszony, és kedves édesanyák. Anyák napja van. Még egyszer mondom, van. Mit jelent ez? Magyarország az anyák útjára lépett. Anya csak egy van. Ezt az én fiam is tudja, mert amikor Anikó megkérte, vegyen ki a hűtőből két doboztájfölt, a fiam így szólt, Anya, csak egy van. Az MSP a nagy érdeklődése való tekintettel egy nyugdíjas otthon büféjében tartott anyáknapi ünnepséget. Anyáknapja? Igen! Igen! Ünnepeljünk? Gyerünk! Kart ki gyerünk! Ünnepeljük meg, gyerünk! 2006 óta az én anyámra is sokan emlékeznek. Az RTL Klub hiradójában szintén az anyák napja volt a vezető hír. Négy éven belül ez már a negyedik anyák napja, amit megünnepeltünk. Tavaly ilyenkor három halálos anyák napja történt, ebből kettő szerencsés kimenetelű volt, négy viszont tragédiával végződött. A helyszínen tartózkodik riporterünk Varga Gergő. Gergő, hallasz -e minket? Igen, hallak titeket. Gergő, hol vagy most? Hát jelenleg itt állunk, és ahogy mögöttem is látható, baleset történt. Vannak-e halottak, vagy sérültek? A balesetben senki nem sérült meg, egy halott viszont van. Őt súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol az állapotát kielégítették, és már jobban van. Gergő, várható-e újabb baleset? A szakértők jelenleg nem számolnak újabb tragédiával. Barba Gergő, köszönjük! Kedves nézőink, a Fókuszban ellátogatunk egy barkácsáruházba, ahol a csavarosztályon dolgozók az anyákat ünnepelték. Természetesen nem csak a televízió, az internet is foglalkozik anyák napjával. Brit tudósok megállapították, hogy az anyák napját ünneplők sokkal hosszabb ideig élnek, mint azok, akik nem tartják. Ezzel egyidejűleg a Facebookon is csak nem minden oldal az édesanyákat köszöntötte. A leggyakrabban olvasható üzenet Anci Szerizlek Köszcsi Végül tekintsünk bele egy élő anyák napi műsorba. Amikor beteg vagy, ő az, aki ápol. Két szemében mennyi aggódás gond lángol. Maradj már, fiam, nem érdekel a nyavajgásod. Ő az, aki mindig imádkozik érted. fiam a jó Isten áldjon már, meg. Nincs ó, nincs határa nagy szeretetének. Legközelebb otthon maradsz, a valangadón fiam. Tele van a lelke, érted égő fényjel. Olyan sötét vagy kisfiam, hogy az már nem igaz. Ne bánsd meg őt soha engedetlenséggel. Nekem zöröksz papírzácska. Most hallgassuk meg Kovács Kati, úgy szeretném meghálálni című slágerét, Szombati Zoltán előadásában. U -u -u. Uuh. Most pedig következzék egy szép Szép anyák Színes ceruzával rajzoltam egy képet Amit reggel apukám rögtön szét is téped Döhönben én magamat majd összekarmoltam Így elfelejtettem már, hogy mit is rajzoltam Hát Lengi körül az én édesanyám, ez ami nagy szerencség, mert szapan nincs a tanyán. Anyám, apám ünnepelnek, ajándékom eldugom, anyám, apám bajuszosak, hogy melyik-melyik nem tudom. Szombati Zoltán most ismét megpróbálja elénekelni Kovács kati számát. Tessék mondani! Itt van a anyák piseggék koncert! Akkor jó van, doksza Olexke gyertek! Sappa hazen csak írd, gyere, hallgassad a műsort! Hallgassad a műsor, tehát ez anyáknapi, tegnap óta neked is szól. Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni. Jaj! Most pedig hallgassunk meg egy zene számot, Besenyei Ferenc fog énekelni a Csavargó Dala. lejátszom a vad. A társam egyetlenű, társam nem volt csak egy rossz hálózsát, sűrű nem teredtem, szalván, értem, még ott pont zöld alván, míg egy asszony meg sajnál mint egy kutyák. Kis jó szívvel, gyengék szóval, pár szem Turmival, meg és egy kancsómézes méteres boltal Őrke, akkor rám árt, és én felbújtottam rám. Az egy farmra, amikor tirkát kestem, néhány részeg este, Az a kedves emlék sokszor visszajár. Hogy egy asszony gyengé szóval, pászten, Dugribor meg sóval, és egy pancsó mézek borral meg finál. és börtön töltenék. van fényes házban jártam, szögtem létrán, Mikor észre észrevett a fér. Én már híd alatt is lattam, Háló zsákom adtam, És a víztükrén két szemem álmot lát. A nő, ki gyengét szóval, pár szem meg sóval, És egy hancsó mézes borzal megkinál. ürött szülött lett a képen, Durva ötlöm sem úgy jár, mint akkor régy. És a csapszék kultán tüklek kult rám, S a földön vált a tőtsevét. Akkor visszaperget, még az emlék csak egy aki jó volt én hozzá. Az a nőki gyengét szóval, pár szem krumplival, meg sóval, és egy koncsó borral megkímálva. Ferencet Ferencet hallották, nem is értem, miért nem énekelt ő sokkal többet, amint tudjuk a nemzetünk színésze volt. És most áttérünk a természetes gyógymódokra. A természetes gyógymódokban a csalánról megtudhatjuk, hogy ahhoz képest, hogy csípése igen kellemetlen, nem is olyan barátságtalan növény. Elég egyetlen érintés, és garantáltan megbánjuk, hogy szorosabb kapcsolatba kerültünk vele. A családról általában mindenkinek a csípés okozta égető, vízkető érzés és a fájdalmasan lüktető hólyagok jutnak eszébe. Pedig ez a barátságtalan növény az egyik leghatékonyabb gyógyszerünk. Kiemelkedően magas T, B, K vitamin, ásványi só és csersap tartalmának köszönhetően számtalan betegség ellenszere. Vitékenként más és más az elnevezése hívják csalán. Csolánynak, csólánynak, csóvánnak, csihánnak, csilánynak, de sorolhatnám még tovább is. Használták külsőleg is, belsőleg is fogyasztották borogatásként, tejaként is. Külsőleg a frissen vágott csalán köteggel csapkodták a fájós testfelületet, izületi köszvényes és izomfájdalmakra. Az őségi gyógymódot, az urkulációt, vagyis a reumás testrész csalánnal való megsapkodását a modern szakkönyvek is ajánlják. Gyógyító hatása részben épp kellemetlen csípésének köszönhető. Az egész csalán szára, levelének színe és fonákja sertékkel, azaz csípésért felelős szőrökkel borított. A csalán csípéséért az ezekben a sertékben megtalálható Hiszamin nevű anyaga felelős. A histamin az egy aminósabb származék, és egész kis mennyiségben, ha a bőrhöz ér, akkor égető viszketőérzést okoz, és hólyak képződik a hatására. Helyi vérbőséget idéz elő, és tulajdonképpen ezért használják a növényt reuma és közvény gyógyítására. A méreganyag órákon át tartó melegség érzetet okoz, a bőr kipirul, megduzzad, vérből lesz, és így a csalán salaktalanító vértisztító hatásának köszönhetően a reumáért felelős húcsag hamarabb kiürül a szervezetből. A gyógynövény egyes gyógyhatásait azonban ma már csak a népgyógyászat tartja számon. A levélbe található glukokininák, vércukorszint csekkentő és régen a népgyógyászatban alkalmazták cukorbetegség gyógyítására is. De a csalánt a népgyógyászatban nagyon sokféle célra használták, például az ókorban dioszkoridész, az különböző mirigy megbetegedések, fekélyes sebek gyógyítására használtak. Ezzel a növényel nehezen gyógyuló sebek is kezelhetőek. Sársav tartalmának köszönhetően ugyanis összehúzza sebek felületét. A család felhasználásának legelterjedtebb módja azonban belsőleg történik. Tea formájában belsőleg alkalmazva a vizelethajtó hatás az, amit kiemelnék, a gyakérnek a vizelethajtó hatása az erősebb. Na most a vizelethajtó hatáshoz kapcsolódik az, hogy általában a család teát, szerűen a tavaszi fáradtság érzékekor használják. A szúros család levelek, bármennyire is hihetetlennek tűnik, nemcsak száponyakban és vitaminokban gazdagok, de ízük is kitűnő. Régen levest, főzeléket, fárolt ételt készítettek belőle. A csalán sok rétűségét mutatja, hogy nemcsak a gyógyászat és a konyhaművészek figyelt fel rá, de az ipar is hasznosítja. Nagy méretekben vonják ki a leveléből a zöld szint adó klorofilt, és ez természetes színező anyagként szolgál. Régebben például háború idején egyébként a szárában lévő rostokból ugyanúgy szőttek, mint a kenderből. A szépségápolásban is komoly szerepet a családnak. Molnár Ferenc több mint 20 éve foglalkozik gyógynövényekből készült kozmetikumok előállításával. A frissen szedett csalánt felhasználás előtt minden esetben megmossák, majd feldarabolják. Víz vagy csíraolaj hozzáadásával turmixot, azaz pulpot készítenek belőle. A kozmetika például használja nyugtatópakoláshoz, is, tehát más növényekkel kombinálva természetesen, mert önmagában élénkítés, illetve keringésfokodó hatása van. Ha önmagában használjuk fel, akkor a narancsbőre vagy a cellulit, elleni készítményeknél kiválóan lehet alkalmazni, még a gyógynövényekkel kombinálva pedig a nyugtató hatását lehet kihasználni. A hajápolásnál pedig akár ennek a pultnak a levét, akár a friss salának a főzetét lehet használni hajoblítőnek, mert finom, könnyű lágy lesz tőle a haj. A szépségkulcsa tehát ez a szúrós növény. Bár csípése rengeteg kellemetlenséget okoz, a májusi friss hajtások életerővel töltik meg fogyasztóját. Egy dologra azonban nem a figyelni: A forgalmas utak mentén növekvő csalán megköti a méreganyagokat, így a növény gyógyereje többet árt, mint használ. Éppen május van. Az ilyenkor szedett csalánt lehet tehát a leghatékonyabban felhasználni. És hogy hol lehet kapni? Hát... Nem olyan jó hír nekünk, itt az Egyesült Államokban leginkább Magyarországon lehet kapni csalánt, vagy pedig itt az egészségboltokban a tea formájában. Egyébként én még azt is hallottam, hogy a csalántéa rendszeres fogyasztásával tovább megőrizhetjük a hajunk eredeti színét, illetve egy kis százalékban még vissza is hozható az az eredeti szín. Most váltsunk más témára, egy kórusmű következik, Kodály Norvég Lányok, ez a címe. Most pedig térjünk át a mai operai témánkra. Sokszor halljuk a kifejezést, hogy koloratúra, vagy koloratúr énekes, koloratúr szoprán énekes. Ritkábban koloratúr mezzó szoprán, de ilyen is van, majd a másik műsoromban erről fogok beszélni. Most ezt megmagyarázom, mit jelent? Koloratúra olasz zenei műszó, ami ugyeben halljuk benne, hogy kolor, koloratúra, annyit jelent, hogy szín, ezt tudjuk is, és ének cifrázatot jelent a zenében, az ének szólamot diszítő, szöveg nélkül előadott futam. Most hallgassunk meg erre egy példát, Miklósa Erika előadásában elénekli Gara Mária nászi dalát, Erkel Hunyadi László című operájából. a Erikáról azt is tudhatjuk, hogy igen gyakran énekelt, tehát talán még éneklés, az éjkirály nőének szerepét a Metlök Metlőknek. Metl Kapcsolom ezt az előző zenét. A most következő példánk van, szintén Koloratúr énekesnőt hallgathatunk. Kertesi Ingrid énekel Nagy Bravurral, mégpedig Olimpia Áriáját Offenbach Hoffman meséjéből. Itt egy mechanikusan felépített babáról van szó, akit ő vagy amit ő megszemélyesít, akibe szegény Hoffman beleszeret, anélkül, hogy észrevenné, hogy a szerelme egy gép, aki itt éppen a madarakról énekel. Majd hallhatják, hogy időnként fel kell húzni őt. Egy másik operaénekes nő, aki szintén nemzetközi hírű, úgy hívják, hogy Rost Andrea, könnyű zenei számot fog énekelni, Szörényi Leventével egy szép nostalgikus nostal számot akadozik a nyelven. Elmúlt egy év. Múlt egy év. és hirtelen vége lett. Mielőtt az utolsó zeneszámunkat felteszem, elbúcsúzom önöktől, remélem velem együtt jól érezték magukat, a kedves hallgatók. Egy hét múlva Tamás várja önöket, ne felejtsék el bekapcsolni a rádiót a következő vasárnap, sem, 5 órakor. A legjobbakat kívánva búcsúzik önöktől a Rádgersz Egyetemről a mai műsor szerkesztő műsorvezetője Rózs Ildiko. Utolsó zene számunk, remélem elég sokat sikerül még meghallgatnunk a Kállai Kettősből, Kodály Zoltán szerzeményiből. Utána az ír kollégák műsora következik, további kellemes estét és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Music heard on WRSU-FM is provided in part by a program grant